Озледенілих залізничників нині бізнес. Однак у тамборі відбулося зовсім непередбачене. Молодий контролер різко навалився на ошелешеного Костянтина Михайловича і затис його в куток. «Женний бабки!» – зловісно зазвичав він. Літній напарник вчепився в кейс. «Ах, сволота!» – почав з Христофору і відразу зігнувся від сильного удару в живіт. «Ти що, не зрозумів?» просив, молодий контролер, і щосили сили саднув Христофорова в ухо. – Ключи мізги, бо повибиваю. – Люди! – закричав Христофоров. – Допоможіть! Але відразу захлинувся під градом ударів. Йому здалося, що весь світ перевертається, менше і менше і сутеніє. Але темрява раптом відступила, і він знову відчув гучний стукіт від коліс на стиках рею. За вікном замихтів звичайний дорожній пейзаж. Контролерів били кілька молодих хлопців. Липцювали зі знанням справи. Літній лежав на заплеваній підлозі, і двоє добасили його ногами. Молодий активно відбивався, але куди там, його швидко повалили. Христофору сердито підструнчив. Так і хлопці, так, щоб не лізли до порядних людей. Розмашисто вдаривши наостанок кілька разів розпластані тіла, хлопці по одному пішли в сусідні вагони. «Світ не без добрих людей. Спасибі!» – подякував розчулений Христофоро. «Нема за що!» – відповів один із хлопців. Костянтин Михайлович взявся поправляти краватку і обтрушуватись. Кресь, на щастя, був на місці. Тим часом один із захисників затримався. Він немилосердно підняв за волосся голову лежачого на підлозі літнього контролера і вимовив. «Отримав!» «Запаміитай, козел!» «Ще раз сунутись на чужу територію, вилетити з потягу на ходу, падли, а твою малолітню підсадну качку зажарим без яблук», – хлопець перевів погляд на Христофорова. «А ти чого уп'явся? А ну, давай сюди, чемодан!» – хлопака вістав ніж. У тамбур повернувся один із захисників, роздратовано запитав, «Ти чого тут панькаєшся?» «Та от, буржу я експопріюю!» Христофору із подумав. «Скалюжі та в болото!» Наступної миті до тамбора увірвався хтось разюче знайомий. Він блискавично розчихнув двері з вагону, і от і один за другим. На гравійній схил вилетіли захисники. Ван лін, ти?» – отеретив Христофору. «Я», – приклав палець до вуст китаєць, – «звідки ти взявся?» «Повірте, абсолютно випадково. Їду по своїх справах. На жовтому обличчі було намальовано щиресерне здивування від такої незбагненної зустрічі. А ви як тут опинилися з цими?» Тут у тамбурі з'явився міліціонер. У нього було несвіже пом'яте обличчя. Він підійшов до вана і простягнув йому човником руку. «Я все бачив», – майже захоплено мовив лейтенант транспортної міліції. «Не треба виправдовуватись, так їм гадам і треба», – зовсім знахабніли бандюги. Міліціонер зворушливо потис руку вану. «Я теж усе бачив», – промовив Христофору. «Він урятував мені життя, це герой». «Нам такі люди в органах потрібні», – заосміхався міліціонер. Шкода, що ти гуськолокий, а то я зробив би тобі протекцію. Та не хочеться мені у ваші органи. Тим паче у внутрішні, незворушно відреагував Ван. Перепрошую, в мене справи. Китаєць прошмагнув у вагон, тільки його і бачили. Ван до останнього не втручався в побиття журналіста, сподіваючись залишитись непоміченим. Але коли блиснув ніж... Довелось засвітитися. Шустри, шанобливо зауважив лейтенант. Каратист, мабуть. А ви, напевно, у засідці сиділи? З сарказмом вимовив Христофору. Через кільканадцять хвилин електропоїзд зупинився на полустанку з красивою назвою Ягідка. Христофору зіскочив на перон і живало попрямував по стежині у бік дачного селища. Туди ж неспішно потяглася група дачників. За два повороти він зупинився біля триповерхового блакитного теремка і, штовхнувши металеву хвіртку, направився по доріжці, викладеній бетонними плитами, в подвір'я сад. Назустріч йому вийшла вродлива жінка. Віолетта Павлівна, дружина журналіста, констатував ван, який незриму супроводжував журналіста. От воно що! Христофоров прибув на власну дачу. Ще якийсь час ван покантувався поблизу. Ніде нікого, все чисто. Зі спокійною душею він рушив у зворотному напрямі. Його проводив поглядом вусатий, дебелий дядечко дачник у темно-зеленій курці і виленілій креслатій панамі. Він, тримаючи дві вудки в правій руці, причаївся за кушем боску в бічній вулиці. У лівій руці він тримав бразентове цебру, у якому замість риби лежав бінок, що так і не знадобився. Ван тим часом енергійно прямував до платформи. Йому пощастило. За півгодини на полустанку зупинився дизель. Щоправда, потяг із чотирьох вагонів покотив ударницю. Там щойно китарець залишив вагон, до нього підбігли двоє шустрих шмаркатих пацанів. «Дядечку, дай десять копійок!» – настирливо носіли вони в два голоси. «А решта буде?» – щедро простягнув десятку лукавий Ван. Пацан, який виглядав дорослішим, діловито відрахував дев'ять гривень. «Тримай дядьку!» – гордовито вручив він решту. Біля стіни затрапезаного будинку рядочком сиділи жабраки-пришайки. За рогом Ван побачив величезного кота з відрубаною лапою. Перед його мордою стояла мисочка, в якій блищали монети. Байдуже дивлячись у бік, зосереджено – Мурлика погладжу... погладжував дядько в камуфляжній формі. Поруч стояв магітофончик, що голосом